El magazín de Cabiló Ràdio, un espai informatiu per al poble de Segui. Bon dia, avui és dilluns 14 de juliol i estos són els titulars de la informació més destacada del mes de juliol. Sella es proclama campiona de primera de llargues al poble d'agost. Comencen les obres d'acondicionament del local de la biblioteca per allotjar l'escola en el pròxim curs. Obres als carrers València, Proyecto i Sant Jaume. La manca de vivendes habitables, és una de les causes del despoblament de Sella. Un deute de la Mancomunitat de la Bonaigua impedeix la seua dissolució. Torna a obrir el bar de la piscina i la peixateria roman tancada. El territori valencià pateix una forta sequera. Més de 350 persones es reuneixen en la plaça per al sopar de mig any. El club de piloto a Sella ha guanyat la Lliga de Llargues en primera categoria per primera vegada en la seva història. Aquesta temporada 2014, amb Álvaro de Banca i un equip amb Jordi, Jesús, Kiko i Pau, s'ha aconseguit el somni de molta gent de Sella, de molts jugadors i de molts aficionats. Després de quedar líders de la fase regular i de guanyar de manera contundenta a Murla, en les dues partides de semifinals van guanyar a Venim a en la final d'agost. Desgraciadament, no va ser la final esperada per als dos equips, ni per, a, ni per als aficionats allí presents. Sella va començar pegant fort i anotant-se el primer joc de la partida. Álvaro va començar molt bé i les primeres restades dels nostres jugadors ja apuntaven que podia ser el nostre dia. Però una lesió de Màlia no li va permetre continuar jugant i Benig Magrell va decidir deixar la partida quan el marcador reflectia un 2-0 per a Sella. Però la pilota continua i aquest cap de setmana ha tingut lloc la cloenda de l'escola de pilota i ha començar la Lliga Perxa 2014. David Mas, president del Club de Pilota, ens fa unes declaracions al respecte. Bé, des del Club de Pilota estem molt contents no?, d'haver guanyat la nostra primera Lliga de Llargues en primera. En aquella final que van jugar al carrer d'agost, eh, com veu dir, contra, contra Bení Magarell. Si bé la final no va ser com s'esperava a causa de la lesió de Màlia, nosaltres creiem que aquest títol és més que mereix per al nostre club. No hi ha ja per aquella final, sinó per tota la trajectòria que hem fet, tant en la Lliga, on van quedar líders, com en anteriors temporades. I bé, des del club volem felicitar a Álvaro, a Jesús, a Jordi, a Pau, a Kiko i també a tots els aficionats de Sella per aquest títol. I també voldria recordar a aquelles persones que en els anys 70 i 80 van treballar per la recuperació de la pilota al nostre poble i sense els quals aquest títol no hauria estat possible. De la final, de la lliga perxa i de moltes més coses es parlaran en el proper programa de Joc i partida. Este mes han començat les obres de l'edifici de la Biblioteca Municipal i on actualment donen classe els xiquets de l'escola per adaptar-lo per al nou curs escolar. Les obres consisteixen en dividir la biblioteca en dos aules i un despatx per a la direcció, fer una porta que comuniqui a la biblioteca amb l'escala que puja a la part de dalt de l'edifici on s'acondicionarà també la sala on es solen fer les representacions teatrals de final de curs. En aquesta sala es canviaran les finestres i s'instal·laran aparells d'aire condicionat. Pel que es va dir a l'últim ple de l'Ajuntament, hi ha una partida aprovada de 10.000 euros per a la realització d'aquestes obres. Els xiquets estan donant classe a la biblioteca a causa del mal estat de l'edifici de l'escola. L'escola definit quedarà abandonada fins que Conselleria envia un tècnic per avaluar detalladament els danys. I a causa d'este canvi la biblioteca ja fa mesos que Roman tancada i no se sap quan tornarà a obrir. El proper mes d'agost començaran les obres de la Calle Proyecto després de molts anys de reivindicacions dels seus veïns ja que quan plou el carrer sempre s'envassa i les conduccions des desaigües estan malament. Les obres d'este carrer, que a partir d'ara s'anomenarà Vicente Soler Alemà Alemany Carrero constarà 110.508 euros, dels quals el 95% seran facilitats per la Diputació d'Alacant, i la resta, 5.525, els aportarà el curs històric. També està pressupostat arreglar la fonteta que hi ha ja baix a la carretera. D'altra banda, també cap a finals d'any començaran les obres del carrer València, des de les escales de l'Ola de Marcelino fins al Forn. I, per últim, també està previst que al 2015 s'inicien les obres del carrer Sant Jaume. A poc a poc, el poble de Sella està despoblant-se. Cada any enregistrem una alta taxa de mortalitat, ja que la població és majoritàriament vella. Al cens electoral figura una població de 600 habitants, però aquells que viuen diàriament al poble poden afirmar que la població real és inferior a este nombre. A l'alta taxa de mortalitat i la falta de naixements, cal sumar-li l'acomiadament d'alguns joves que es veuen obligats a deixar el poble per falta de recursos o de llocs on viure en condicions. Este mes hem de lamentar la deu d'una parella jove amb fills que feia dos anys que vivien a cella i que s'havien integrat molt bé al poble participant activament de la vida social i cultural. Moltes cases en cella estan buides però també belles i no condicionades per a l'habitatge. Mentre les actuacions de l'Ajuntament es destinen a arreglar els carrers, les cases es buiden o cauen. I continuem amb un tema que ens ha ocupat pràcticament des de que vam començar a Cabelo fa un any i mig ja. La de la Bauna i Guà té un deute en l'empresa de la brossa que impedís la seva dissolució. Sella no deu res, però al no poder eixir de la Mancomunitat s'ha de fer càrrec de les despeses administratives d'esta, tant com qualsevol altre membre. Això suposa al voltant bon de 6.000 euros a l'any, a més com que en el moment en què es va decidir la dissolució era Sella qui tenia la presidència de la Mancomunitat també els treballadors d'Este company estan en Sella treballant per a una mancomunitat dissolta. Després d'una passada temporada marcada per constants robatoris, el bar de la piscina ha tornat a obrir per a la nova temporada d'estiu. Els nous regents són Reme Garcia, Paco el Gallego i la seva filla Paula. I mentre ja podem anar a fer-nos una cerveseta a la zona de Saleres, al poble encara no tenim pescater. A l'últim plenari, a la pregunta del portaveu socialista Sergi, Sergi Garcia sobre les raons per què encara no havia eixit a concurs públic la peixateria, l'alcaldesa va contestar que no han tingut temps de fer la paperassa corresponent a pesar d'haver molta gent interessada en agafar-la. El País Valencià pateix una forta sequera. Al llarg de l'any hídric, que comença a l'octubre, han caigut 139 litres per metre quadrat, una xifra històrica que no es registrava des de 1950. El dèficit de precipitacions frega el 65% en un territori que hauria d'haver arreplegat ja 390 litres. A les comarques de l'Alacantí i Vinalopó la situació encara és més dolenta, parlem de dades saharianes. La llista de penalitats és extensa. Acuífers a límits, pous que s'alinizen en zones de regadiu, baixa qualitat de la producció, augment del cost energètic, arribades de plagues, pèrdua d'arbre de secar. Tot quantificable-: ne quasi 10 milions de dèficit en el cereal, de 27 milions en fruita seca. En en l'olivera es pot perdre el 70% de la collita, més de 23 milions d'euros. Solament els cítrics sumen pèrdues de 240 milions. Ceia també pateix aquesta sequera, sent l'amelda el cultiu més afectat. Els llauradors, a més de la sequera, han de sofrir els atacs dels porcs i de les cabres que destrossen els arbres. Però ara l'animal que més danys està ocasionant és l'esquirol, sobretot al barran de Tagarina, on està deixant un mantell d'escòrfa d'amelda a tots els bancals. I el passat 5 d'agost, la Comissió de Festes 2014 va fer el sopar d'estiu amb la participació de prop de 320 adults i 35 xiquets. El menú estava fet per Atalaya Caterings. La bellada la va amenitzar l'orquestra Zeppelin, que va arribar a sella de la mà de la Comissió de l'any anterior, de les barraques, el desfase i les fortetes. També es van fer dos partides de bingo i es van vendre paperetes per a la rifa dels 1.000 euros per al proper 25 de juliol. Pues deixem ara amb la secció de l'entrevista amb Serti Garcia i Antonio Pérez. Qui pregunta i ja respon? Qui respon també pregunta? Bon dia, en el dia de 8 ens acompanyarà Pablo Vidal Climent, que ens parlarà d'aquestste últim èxit que ha tingut el club de pilota que assegu la consecució del primer títol de llargues i de les properes cites de la selecció valenciana. Bon dia a tots. Avui eh, tenim a Pablo, com tots sabeu, és un jove pilotari de Sella, un dels més destacats, que ja juga a nivell professional, ha sigut dels més joves en jugar a la selecció valenciana mun mundials. i avui, com m'ha dit Sergio, ens parlarà un poc de, de la consecució d'aquest títol de llargues i de com està desenvolupant-se eh, la preselecció per al proper mundial de pilota, que és Acia, a Sia, les Terres Així que, sense més... Eh, moltes salutacions, Pablo. Com estàs? Bé, bueno, bon dia, molt bé. Bon dia. Bé, primer comencem el més recent, que ha sigut la consecució del primer títol de Llargues del Club de Piloto de Sella. Eh, un poquet d'enveja per no haver participat. Sí, però enveja eh, sana, no?, el diu, però... Estic molt content, no?, que no hagi jugat perquè eh, estic en una empresa de, de piloto com a professional, però molt contenta amb els meus companys i en tot el poble, no? Jo penso que això ho mereixia. Feia molts anys que estàvem buscant aquest títol, no? En ja en aquell temps quan vam fitxar el, el Traure i Borbotó i després pues vam passar molts traures ja en el que més, més anys ha estat així amb nosaltres. I, però, bueno, jo eh, pense que aquest any han fitxat Álvaro, que és per mi uns dels millors traures que hi ha ara. Va ser una partida en què no no va estar molt renyida, no? perquè en el 2-0 va lesionar el Traoré de Malla Però bé, bueno, eh, no eh, molta gent ha criticat no? si ella celebrava el títol i tot això. I jo penseig que no celebravem que s'haja lesionat un, un, un rival, no? celebraven aquests anys que han estat buscant ta, aquesta lliga no? i per fi, si ella tenia aquest títol, jo penseig que, que se'l mereixia. Clar, perquè altres clubs han tingut han aconseguit el títol, Molts, alguns d'ells en repetides ocasions i nosaltres era una ambició que teníem ahí i, aquesta celebració no respon més que a la gana i els anys que han passat buscant este, este títol. Clar, la gent no ho entenia, però la gent de Cella estava com a loca buscant aquest títol, no? perquè ja el tenia molta gent que havia fitxat a però ja per primera volta també el tenia i com per cent o com uns altres eh, pobles i Cella, l'any, havia fet una aposta molt, molt important per per fitxar aquest jugador i pensé que tenia moltes, moltes ganes i a la fi pues, pues han guanyat. Sí, la veritat que el, eh, ja en, en el bloc de pilota ja es comenta, eh, no és el fet de, de guanyar, sinó és el fet de tot l'esforç que du el Club de Pilota Ocella sigui, des de fa més de 30 anys eh, per, per mantenir aquest, joc, aquest, aquest esport viu en el nostre poble i a tot el territori valencià. I com ve diu el nostre president el, el me, eh, sella no és gran per guanyar la lliga de llargues sino se és gran per mantindre la pilota al poble per l'afiss que té i perquè sempre té molts equips i molts jugadors al, al llarg de l'any Joan esport i per tindre una una, una una pilota una escola de piloto important la amb afició, xiquetes i... l'afisció with de que que és un premi que eh, que volíem, que desejaven i que es mereixien però de que no ens fa més grans perquè més grans ens fa l'afició els jugadors i el poble en si sí, és, és així no? I, i és com diuen no fitxem Álvaro i ja està no? No, eh, n hi ha que fer molt de treball pa, pa, pa que eh, els jugadors estiguen contents i, i, i puguin eh, rendir a aquest nivell no? i per això eh, han fet L'escola de pilota estan fent un, un magnífic, una magnífica escola perquè han fitxat un bon entrenador, un bon germà, i, i així doncs, aniran creixent i, i anirem fent eh, millors jugadors. I així, així doncs, esperem que no siga l'últim títol, no? que, que guanyem els més. Segur que no. Eh, bueno, I ara canviem de, de tema i parlem de, de la preselecció per a la selecció valenciana, per al proper Mundial. Heu començat ja els entrenaments. Sí, ja duem diverses eh, setmanes no? entrenant en, en Massa Magre, que és on es farà el Mundial. Tot, eh, totes les modalitats es, es faran allí. I, eh, bé, anem eh, La majoria que, que, que va preseleccionat són professionals de, de balnet. En un han apostat un poquet per, per, per d'urgent professional, aunque també va no professional com Víctor de Meliana, eh, Santi de Lliber, Guillermo de de no sé d'on el xic on, eh, Jordi de Sella eh, hi ha varia gent que no ve això, però la majoria són professionals, que és una cosa que, que fa prou anys que no, no es feia, ja veurem com, com resulta. Com bé has dit, eh, de si de Cella ja aneu eh, Jordi tu, això també és un, una cosa important i, i, i, i també t'has de alegria que tindre un company sí, de... Sí, home, a mi com m'ho va dir Jordi que estava presos lesionats, eh, anem a l'entrenament, doncs pues em saber, va saber això perquè també... Du molts anys jugant a un gran nivell Jordi, no? ha guanyat dos, eh, la Copa de la Camp, la, la Copa de la Diputació de València, de llargues també ha guanyat i jo penso que també s'ho mereixia no? que diferen feren aquesta preselecció i ara és eh, guanyar-se el lloc i en, en cada entrenament donar vot tot. Molts esteu participant en la preselecció? Doncs ara estem uns, uns 20-22 i se'n quedaran uns 12. Aixina que i hi ha molt de nivell hi ha, en entrenament hi ha que, que preparàse-los i, i anarà per totes com si f foren un, uns partits de, del mundial per poder estar dins. Has dit que és a massa Massamarey eh, serà el carrer al no? carrer? Bueno, perquè hi ha varies modalitats. modalitats anem a explicar eh, un poc això? llargues internacionals eh, es fan en, en carrer Després, eh, joc internacional que juga sobre el especte artificial, es faran el camp de futbol. I els jocs de One World que jugaran en, un, en uns frontons que han fet especials eh, per aquesta modalitat. I després la modalitat que posa la eh, Valenciana autòctona és l'escola i corda. Que tot, en teoria totes les eh, seleccions hauran de, de participar. I les dates? les dates Comença en setembre, de l'1 al 10. Okay. I quan sabreu la, la data... La van dir la, que la, la selecció definitiva Com, la llista es el 23 de d'agost. Donaran la última llista i esperem estar 15 dies, uns 15 dies abans de, de, de, de l'inici, sí. sí. Ehm, parlant de des de modalitats i en guany, eh, cal destacar eh, crec la modalitat de one wall perquè es una de las que está a intentar promocionarse para que siga Joco Olympic, ¿no? Sí, eh, en Guany eh, pero per esta modalidad vemos países a, a, al mundial en Guany, eh, países que que bien bienvenido, ¿no? Nueva Zelanda, eh, Irlanda, eh, Irlanda, eh, Portugal, países Sí, Ch China, China, también que malla bienvenido a un mundial y por esta per aquesta modalitat de World poden vindre i, i jugar. I van a fer un rànquing mundial per aquesta modalitat. modalitat i esperem no fer un bon paper, no? que després va estar parlant en el president de la federació i ens va dir que havia estat en diverses reunions, que és molt difícil, però que els el el Jocs Olímpics de Brasil, 2016, Anelio, 2016 volia que el One World estiguera com a joc d'exhibició, de, no? Que això, pense que és un pas endavant, aunque doncs és solo one world, però, però bueno, és, tot és pilota. Sí, jo crec que als Jocs Olímpics de Barcelona la pilota va estar, va estar també... Eh, crec no, que no, no, no ho recordava, crec en una que conversa que... que vaig tindre en Pablo, ell me'n va recordar i vamos, si era... estaria naixent, però jo, jo no ho recordo. No, a mi em que me'n va comentar, ho va comentar, mm. com, ho va comentar amb mon pare, també en Paco, el Genovés també va dir no? que ella havia estat allí en, en les Olímpics de exhibició, joant tallargues, en, en, en diverses edicions en França, eh, Holanda, Bèlgica i Sí, en en dir que, que per a que siga un, un, un considerat joc olímpic, estigui que ser un, un, un, un esport que es jue en moltes federacions de, de, de, de, de, en federacions de tot el món. Sí, I, el, i, el, I en la modalitat de pilota, el won World s'ha siga la la que, la que tinguin més, més representació mundial, perquè Sud-amèrica són uns països que, que a One World són de les pioners, no? Des, sí, els que més, li, li, que li... més juguen eh, mexicans... L'any eh, passat, no, l'últim mundial, van guanyar Puerto Rico, no? que són eh, eh, seleccions que mai havien vingut, però que gràcies a aquesta modalitat pues, van ixin seleccions que, creï, que juguen molt bé a aquesta modalitat i que són uns dels millors per a guanyar-la. I també estem, estem parlant de tots els ra de la pilota eh, masculí, però que també hi ha una selecció, ha una selecció femenina. femenina que també estan entrenant. Eh, no coincidim en els entrenaments, però sí que van entrenar eh, dos dies a la setmana crec que estan entrenant les mateixes modalitats que mos, eh, nosaltres, però elles canvien que més descal li cordo la, la modalitat de... de, de del autòctones elles faran raspall i també vindran, molt, vindran sí, sí, igual les mateixes eleccions que és, és un, molt, molt bonic no? perquè veus no sé, dos a, a xics xics és un, una setmana o dues setmanes de, de relacions que tens que als mons amics i, I que no, no, no són competicions que es, que celebren per separat, el mundial masculí i el mundial femení, sinó que és són simultaneigs en els sí, dos. Sí, sí, fa es fa tot i acaba la, la i comença la, la de es fa tot, tot per igual. Ahora mismo, mientras estamos haciendo esta entrevista he estado en la escuela del de club de piloto, o sea, la cloenda y creo que todos hemos podido ver cómo jugaban eh, las chicas contra, contra las chicas y creo que la partida finalmente han ganado les chicas. Sí, no, o sea, tienen un nivel, tienen prou más fuerza que, que las chicas y, y, y los raspen bé eh, bien. Y... Tienen més clase. Sí, y en ganes yo pienso que, que pueden arribar a donde ellos les proposen Sí, ya por ahí ya un par de dile que estaríamos que intentem eh a las chicas de Sella en, en estas competiciones de One Wall, pero que a lo mejor podien anar a lo ve diem més que que fer que, que pintar en un un o algo ahí en, en el frontonet y que practicar en es, ahí siempre està, ¿no? Y pueden quitrales y poden y eso país sería lo més anar un i que per a jugar a One Wall no es necessita una instal·lació grandíssima com és un frontó no, no, que és, en, en un la frontor... lateral es podrien pintar inclús 6 pistes una al costat de l'altra perquè és una, una dimensió de a... xicotetes Sí, perfectament cabríem tres o quatre pistes de One sobre a les espintades, són 4 ratlles i, I ha passat-ho bé Bé, jo crec que d'aquesta aquest, qüestió ja, ja, ja ho tenim ben clar i per últim, tu també estàs, és el jugador professional, estàs ficat en el tema dels trinquets, i últimament estan apareixent notícies com que el trinquer de Sueca eh, d'ací a poc va desaparèixer, i així molts altres. Tu què estàs dia a dia? Com està la situació? Pues està molt mal, ¿no? sí, com has comentat, que el trinquer de Sueca ja no, el divendres ja no farà partida perquè el seu el amo, el Adrián, que era també exjugador de pilota, pues no aguanta, ¿no? eh, té que pagar als professionals... Eh, la gent no, no acudix, no té ajuda de, de l'Ajuntament tampoc i no pot que cada divendres li costi 300 euros de la pujada, no? I pues, el xicó ha, ha dit que, que no aguanta més i, i que tanca. Com és un altre cas de la Gira, també este, eh, fa dos dilluns ens van comunicar que, que no farien més partides perquè l'Ajuntament no, no, no posa diners i la gent tampoc acudeix. Falta que la gent acudisca, al no? eh, raspall i sí que trinquetges doncs, a plens i, i no sé com ho fan, però i a l'escola de Coverdon eh, no, no acull la gent. La, la veritat que el, la qest del tema d'Alziraera és un pocrant sagnant perquè el, el trinquet d'Alziraa fa pocs anys. s'ha fet un trinquer preciós igual que en altres localitats. però es consideren que, que els ajuntaments o les administracions fan la ho aboquen ahir però després no continuen recolzant això ah, i el tinguet del Giro dels de millors que hi ha ara, no? instal·lacions, és perfecte el que passa que si no continuen eh, ajudant a, a Balnet o això per poder fer partides pues, eh, al final han que decidir i, i deixar de fer partides és a dir, que el futur és el carrer bueno, eh, a nivell cas, amateur amateur, sí, aficionat per eh, ells és lo el màxim eh, jugar a llarg això. Però també els xicons, jo pense que els xicons, això han de, de tindre una iniciativa per poder ser professionals perquè així encara queden molts anys per viure de la pilota i espereix que, que això canvia i que la crisi o que siga que pues, vaja eh, disminuint i, i entren més diners de la pilota i que et distribuïquen bé. Sí, el, però sí, és, és, és la distribució és la, la distribució i les ganes perquè els diners, els diners han estat però no, no, però és no. Que si, si hi ha d'haver alguna modalitat que siga professional ha de ser escala i corda i ha de ser els trinquets i, i es ha de cuidar un poc més tot, tots els aspectes des dels trinqueters fins jugadors, l'afició i també cal un poc que la gent jove i s'impliqui i, i assistís als trinquets perquè jo suposo que tu estaràs far de vore les mateixes cares en tots els trinquets pràcticament i quasi tot són gent de mitjana edat cap amunt. Per exemple, ara fa uns mesos van obrir un trinquet per professional de Vilamartxant, que és un trinquet que l'ha pillat un xicom i un peluco, i tu vas el divendres allí i veus a gent superjoves, no sé com ho fa, que va gent jove, nova, la gent major de, de tots els trinquets... En el poble no eh, ha fet entrades més barates, regala una bici, regala no sé d'entrar i, i la gent de, jove del poble acudeix, que això és d'agrair, no? perquè tu veus un trinquet i n'hi ha ambientet, doncs t'agrada jugar que, que si no n'hi ha ambient. Sí, i també últimament s'ha fet una cosa que està molt bé, que és unir eh, la música... En, en, en, la en la pilota fer nits així de música i pilota aixina, sí, i així prou, prou bé no? perquè van veure a Pepo i Farra en, en Villarreal, en Villarreal. Que... i fa poc també no sé on va estar. sí, també va haver-hi que... i fan part de no? soro i això que... I, i la, que la gent acudir i... pues és, és fer alguna cosa nou no? perquè la gent es motive i vagi a les perquè per mi és un d'esport de, de, de més espectaculars que, que, que n'hi ha Falta que la, la gent el conega i, i, i vaja. El que passa, com ara tampo tenim els mitjans de comunicació que facin aquesta promoció, així que eh, des d'ací, nosaltres que som una, ventana, una finestreta molt, molt, molt xicoteta, intentarem fer tota la promoció possible per a la pilota com per la música en valencià, tot, tot el que sigui la nostra cultura, el nostre esport, la nostra llengua. Bé, Pablo, fins a l'entrevista... Moltíssimes gràcies per haver-nos haver acompanyat en, esta, en el dia d'avui i res, ens ens placem a eixa data que has dit, a finals d'agost per a conèixer la llista definitiva i esperant i desitjant que tu i Jordi formeu part d'ella. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Qui pregunta ja respon Qui respon també pregunta A continuació, el reportatge de l'Ama de Pere Bon dia, Pere. Bon dia. Què tal? Ja sí, estem gravant. Eh, què tenim per este mes? Este mes eh, parlarem de... de... L'any passat vam parlar de la piscina, per banyar-nos, pues, a part de la piscina tenim altres llocs ací, en el poble i hem fet una espècie de, de recull preguntant a la gent a veure quins llocs tenim per a banyar-nos a banda de la piscina, que hi ha uns quants. Molt bé, endavant. Amb l'arribada de l'estiu i la calor, a tots ens ve de gust pegar-nos un banyet i la veritat és que al poble, com he dit, tenim moltes opcions. Tot i que després de la construcció de la piscina, molts dels llocs on podíem banyar-nos han quedat un poc en desús. Talvolta la comoditat i els serveis que ofereix la piscina han fet que deixem de banda estos llocs més naturals, però així tot està bé conèixer-los per si de cas. Bé, cert la sequera que estem patint en guany i que els rius no estan tan nets com abans, Banyar-nos en la quantitat de tolls que tenim al voltant del poble és una afició un tant complicada. Com dic, la piscina és ara el lloc per excel·lència on anar a banyar-nos, encara que la font major li fa, encara, un poc de competència. De fet, este toll s'ha utilitzat pràcticament tota la vida per la gent més jove per a pegar-se un bon banyet en estiu. Com ho resumeix perfectament, Vicent Mas. La joventina, joventus, sí, clar... Jo era un que anava cada dia, no faltava mai. Sobretot amb gent que venia de vacances de fora, però els per pares meus eren permissius, jo crec que portava més estudis i em deixaven estar tot l'estiu, i anava cada dia. I allò era el lloc on ens enjuntaven fins a l'hora de vindre a dinar, i tenia el platet en taula, i era una vida pues, molt bona, sí. Tot i això, encara que ha sigut la zona preferida per als joves per anar a banyar-se, va haver una època en la que el, font, el toll de la font major va patir un abandon, quasi que coincidint amb l'obertura de la piscina. En aquell temps, es va convertir en una mena d'abocador i no va ser fins anys després, quan, gràcies a l'acció d'alguns voluntaris que van començar a netejar el fons, i sobretot a l'arriuada del 1997, que es va netejar del tot i va tornar a ser apta per al bany. Però, a banda del toll de la font major, hi ha molts altres tolls on també hem anat a banyar-nos de més joves. Per exemple, tenim el toll de la caldera, el toll del salt o el de la dutxa, que està un, un poc més avall d'este de la caldera o el tollé de la uve o la sud. Bé, en aquest últim hi havia problemes perquè els regants s'esqueixaven i solien pujar per la sequia a tirar les joves, com bé ens explica Pepito Llop. El toll de, de la pompa llor, quan tenim altres joves, hi havia hi la de no bañamos perquè el que regaven els els llauraós I el tio Toni Saler estrella damo no deixava apanyar Sí, a banda d'estos tolls, talvolta un altre toll molt important era el toll del Molí, en certa manera prou paregut al, al toll de la Font Major. Els més majors recorden anar prou al Toll del Molí a banyar-se, a nadar o, per què no, a fer alguna exhibició de salts des de la pedra d'enfront del molí. El problema va ser que allà pels anys 60 van fer el desaigüe del poble un poc més amunt en el riu i allò feia tanta pudor que la gent va deixar d'anar. També a banda dels Tolls, els joves anaven a banyar-se a algunes basses del poble, però en general es pot dir que es preferien els Tolls. La raó principal era que, al ser més grans, es podia nadar, És a dir, que si sabies nadar, el més normal era que anares a algun toll, especialment, com he dit, la font major o el toll del molí. De fet, era en els tolls on solien coincidir per al bany xiques i xics. Fins i tot el toll del molí es va acondicionar una barraqueta per a que la gent es poguera canviar. El problema que tenia aquesta coincidència a xics i xiques, a banda de la vergonya que poguera causar al seu dia... Era que, des de la cerimònia del cortejo, ells es dedicaven, i es dediquen ara també, a capbussar a les xiques. Cal dir no tant que aquesta coincidència entre xics i xiques al principi no era tanta, car parle de fa 80 o 90 anys. Aleshores, es solia evitar compartir qualsevol espai de bany, perquè, clar, elles no podien permetre que els xics les vegin banyant-se amb el que portaven, les bragues i el brial. Que tot siga dit, era tanta roba que al final anaven fetes una remulla tot el dia. Bé, i per això també eren les que es banyaven, perquè en tot cas, en aquella època de principis del segle XX, com a molt solien clavar les peus en la sèquia i prou. I també les que podien, perquè la majoria estaven treballant al camp o a casa. Però la veritat és que també anys després era difícil la coincidència xics i xiques. En general, elles anaven a les bases i ells als tolls, Bàsicament perquè així podíem diguem, amagar-se. Les bases on es banyava la gent podien ser la base del Pantanet, la de Saleres de Dalt, la base de l'Horta Lluny, la de Joaquín de Roc, la del Balde... I una última també, eh, on hem arribat a banyar-nos alguns de la meva quinta, un any amunt, any amunt, any avall, era també la base de Luis. Un avantatge de les bases és que solia fer peu i això facilitava el bany per la gent que no sabia nadar, Tot i que també havia alguna base Perillosa. I en les saleres també. I en les saleres, no s'han banyat, ahí havia una baceta i y... Dau, totes. La, la gran de dalt. La daud. gran dalt no ho deixaven perquè era perillosa, era la més perillosa. Sí, perquè vi. no tenia escala. No tenia escala. I allà, aquella del pont, també era Igual, perillosa. Era perillosa. Si no, sí. si no te preparabas antes de dices una corda, no pude estirar. Sí, eh, claro. A banda de esa perillositad en algunas bases, había un altre problema en moltes de ellas, y es que como que la agua estaba parada y el fondo no solía ser de ciment sino de arena, es decir, de fang o de seno, cuando te bañabas, lo que te era remanar todo el fondo y convertir la base en una especie de bany de fang que fuera que, es que eres blanc después del baño. Els tois també tenien aquest problema, però l'aigua corria un poc i el fang durava menys, a banda de que, per exemple, el de la Font Major tenia el fondo més pedregós i ajudava a que el fang remenat fora menor. Talvolta per aquesta raó o per alguna altra, com per exemple que l'entorn de la Font Major, especialment abans de fer la carretera, el feia un joc idíl·lic i per això la Font Major ha sigut quasi que des de sempre uns dels jocs preferits dels joves per a refrescar-se refrescar en estiu perquè, a més, la Font Major era un bon lloc per a aprendre a nadar, perquè es podria dir que tenia com si foren diferents zones. Així hi havia una zona on feia espeu, una altra més fonda de segon nivell per a poder nadar i ja després, per als més valents, tenies alguna pedra més elevada per fer alguna exhibició de salts, fins i tot des del bancalet de Dalt, on només alguns pocs valents s'atrevien a tirar-se. Eh, eh, eh, per això coses de la joventut, Suposa que de les xiques ho va fer el que havien fet allà, que sempre es masca, es m'agrada fer un poc el fantasmeta, però bé, perquè... Bé, sí, a banda, ara ja hi ha salts i aquella manera per ensenyar-te a nadar ja ha quedat darrere. Perquè, clar, en aquells temps, els xiquets no tenien els cursets per aprendre a nadar, ni unes instal·lacions com les de la piscina, on poder fer-ho. De fet, els xiquets l'únic que podien aspirar per refrescar-se en l'estiu era pegar-se un banyet en la ferrà de casa. Com cada any, l'activitat cultural al poble creix amb la calor. Aquest mes de juliol hem de parlar de dansa per als titulars de cultura. El passat 13 de juliol, el grup de dansa Sedans va fer la seva actuació de fi de curs seguint amb la tradició que va iniciar l'any passat. Va tindre lloc a la piscina a les 7 de la vesprada. El Boato Amira participarà de nou en la companyia Esberberiscos el proper 23 de juliol en l'entrada mora de les festes de la Vila Joiosa. Estes i altres qüestions seran tractades amb més profunditat a la coveta dels somnis. I per a la cançó del mes, el passat dissabte 12 de juliol, el grup de música Muroman va fer el seu últim concert de Sissona. Des d’ací el nostre agraïment pels seus anys de treball. També, la coveta farà un homenatge al grup on el nostre company David, que és antic i integrant del grup, es parlarà de la seva experiència i de la trajectòria de Muromam. Us deixem a la cançó, si no estàs... I ara passem a fer una, un repàs de l'agenda cultural d'este mes de la mà de Pablo García. Arriba el mes de juliol i amb ell el ple de l'estiu a Sella. Les activitats a l'aire lliure copen l'activitat cultural tant al nostre poble com a la, com a la Marina Baixa. Els majorats de Santa Bàrbara estan preparant per al dissabte 2 de juliol un sopar popular a l'Ermita de Sella. Contarà amb l'actuació d'un grupé de música en directe. La comissió de festes prepara el campionat de frontenis per al divendres 9, 8 d'agost. El dissabte 9 té previst fer bingo a la fresca en la plaça. A la Marina Baixa, les activitats al carrer també s'obren un espai. I este mes us recomanem fer una visita agriada a la Mostra d'Altesania d'Artea. Està oberta totes les nits fins del 31 d'agost i a partir de la sèrie de la vesprada, a la plaça de l'Església. A l'Alfas del Pi us recomanem no perdre-vos el seu festival de cinema, de l'11 al 20 de juliol, on es projectaran 25 cursos finalistes d'esta edició i un total d'unes 30 pel·lícules. Tots els dimarts de juliol i d'agost a l'Ajuntament d'Alfas organitza eh, excursions guiades en caiac al Faro de l'Albir. Es pots apuntar al Centre d'Informació Juvenil. L'Ajuntament d'Altea i el Centre Excursionista Greenwich organitza rutes guiades d'esnorkel des de les platges del municipi. Les visites es faran dimecres i divendres. Per als amants festivals de música, el nou festival, amb més de 100 bandes de música confirmades, es celebrarà en Benidorm del 25 al 27 de juliol. A la Vila Joyosa, les festes de Moros i Cristians tindran lloc del 24 al 31 de juliol, amb la participació del Borato Amira de Cella, al desfile Moro el 25 de juliol. La nit del diumenge, del diumenge 27, Al dilluns 28, tindrà lloc el tradicional desembarc. Fins així l'agenda cultural del mes de juliol. Tornem al magazín d'agost amb un nou programa cultural de Sella i la Marina Baixa. Fins així el magazín de juliol. Tornarem el mes que ve amb més informació. L'han fet possible Miquel Morales, Carlos Llorca, Sergi García, Antonio Pérez, Pere Garcia, Àngela Baldó, David García, David Mas, Pablo Jiménez, Pablo García i La Mas.